Wie geht's? Mir geht es sehr gut, danke. Und dir? Es geht mir auch gut. Noch danke. einmal es? Es geht mir auch gut. Genau, danke. es geht mir auch gut. Danke. Und sehr schön. Und hast du Probleme getroffen? Na, derzeit habe ich sehr wenig Arbeit gehabt. <lacht> hast keinen E-Mail geschrieben. Am zis corect? Fast keinen e-mail Keinen, la nu sunt sigur. Keine, honestly, keine... Nu, uh, adică nu acolo e cea mai mare problemă. Încă o dată, formulează. Fast, ich habe fast keinen Exact, <tahun> ich habe, asta a lipsit, ich habe fast... Ich habe fast keinen sau keine? Uh, e-mail să spune die e-mail sau das e-mail. Cel mai corect este das e-mail. DAS e-mail. atunci am e-mail. geschrieben. I have kein e-mail. geschrieben. nu am niciun e-mail. nu Good. e nu am să nu ja, ja, nu Mă mm. ce știți-te mai rog după aia când ai vreme. Scrim da. numărul de contact sau cum să strig. Ah da, da, o să ți-l trimit. Îți scriu pe Skype. Da, noapte și... bună. facem 10 ore de Să ne bani din ai. Nicio aici. problemă. Bine. Um, Data da, trecută făcusem ceva despre prepoziții. Da, am aici ultimul exemplu care l-am avut, pe schlechte Wetter, uh -huh. man bleb... Da. Uh, erau astea sunt prepoziții cu cazul dativ. Da. Da, că sunt uh, bei, by, da. by, mit zu nach. Toate astea sunt cu cazul dativ. Dativ, da. Good. Um, și cu cazul acuzativ cred că nu am făcut încă explicit așa. Cu acuzativ, nu. Nu am făcut. Good. Astea sunt mai simple pentru că sunt mai. Uh, mai intuitive, seamănă mai mult uh, cu, cu limba română. Bun bine. <laughs> Cum zici, uh, eu. Uh, am. Uh, eu am fost la cumpărături. Ich war bei Einkaufen. Ich war zu Einkaufen. Ah. Care este uh, verbul? Știi? Ich war. Nu? Uh, a, a merge la cumpărături. Also, Einkaufen. Einkaufen. Foarte bine. Einkaufen. Ja? Einkaufen. Einkaufen. Și eu fac cumpărături? Ah, ich, ich mache Nu? În nemțește no. nu spunem că ich mache, ci ich kaufe ein Ich kaufe ein Ich kaufe ein. Dacă spui numai ich kaufe înseamnă că eu cumpăr și trebuie să specifici ce cumperi Ich kaufe ein Auto Da? Ok da și atunci la mai de mai devreme Ich gehe Nu um, da, ich gehe înseamnă uh, eu merg acum, la prezent, eu merg la cumpărături, dar corect ar fi... So, zis, am fost. Am fost. Stai să luăm pe mai pe da. etape ca să înțelegi chestia. Deci cum spui eu me uh, merg la cumpărături? Ich gehe Și eu, mă, eu merg să mănânc? Ich gehe, zu essen. ich gehe zu essen, exact, deci da. zu esen. Așa este și când te duci la cumpărături. Zu ăla trebuie să fie undeva. Ich gehe zu ein da, doar că einkaufen este un verb la care prima particulă este detașabilă. Ein Einkaufen, ein da. Și atunci când avem astfel de verbe, particula zu intră între ele. Ich gehe ein zu Ok. Iau unul. Nu. Iau Ich gehe la cumparaturi. Iau merg acum la am fost la cumparaturi. Nu. nu! Eu merg acum la cumparaturi. merg acum la cumpărături. Iau da. gehe acum yeah? um, okay. um, la Abhebe das Auto. Nu, nu, abhebe înseamnă că o, o ridici pe cric. Atunci ich hole. Ich hole. la asta mă refer. Adică lăsat-o cineva undeva și tu te duci ei de acolo. Atunci, ich hole das Auto. Nu, ich... ich abhole. Uh, nu, deci verbul este abholen. Da. Ich hole das Auto înseamnă eu aduc mașina. Dar dacă... și verbul ar fi holen. Hollen. Da, da. Dar ab înseamnă că o aduc în coace. O ridic de acolo și o aduc în coace. Deci este oh. Ich dar das auto ab. Ich hole das auto ab. Okay. Când avem verbe din astea cu particulă detașabilă, particula de la început se duce la sfârșitul propoziției. E posibil să nu fie atins subiectul ăsta până acum. Nu l-am atins. Nu, no, atunci să-l atingem acum un pic. Trebuie. <laughs> Există niște verbe în limba germană la care... Prima silabă, prima particulă se numește detașabilă. Adică se, se duce la sfârșitul propoziției. Da. Unul dintre acestea este einkaufen. Ich kaufe ein. Da? Și da. cum spui eu merg la, eu fac cumpărături azi. Ich, ich einkaufen heute. Nein? Da. Ein se Und duce da. la urmă. Ich kaufe heute Ein. EIN. genau ich kaufe, ich kaufe genau ich kaufe heute ein și orcât de lung ar fi propoziția ein se duce la final. Bravo. Da. Și cum ich zici kaufe... eu fac cumpărături azi la ora 2. Ich kaufe heute ein um 14 Uhr. Mm -mm. Ein la sfârșit. Ich kaufe heute um 14 Uhr ein. Exact. Ich kaufe heute um 14 Uhr ein. ein. Și verbul este einkaufen. Că dacă nu îl pui pe ein, ăla se așteaptă să spui ce cumperi. Este corect și ich, cau un hoi, Dar e neterminat. Ce cumperi? Da? Da? Dar dacă ai spus ein, înseamnă că faci cumpărături, în general. Da. Pe același principiu avem verbul abholen, care înseamnă a lua pe cineva de undeva sau ceva de undeva. De exemplu, dacă iei copilul de la grădiniță, cum spui, eu iau copilul de la grădiniță? Ich hole mein kind an ab. Ab. Yeah? Ich hole mein kind ab. Eu iau copilul, dar de la grădiniță, Del la asta se spune von. Ich iau mein kind von kindergarten ab. Da, Am doar ab, că ab, ab, ab, ab. ab, doar că kindergarten trebuie să aibă și el o, un articol. Este der kindergarten. Der kin Atunci, eu iau mein kind von der kindergarten nein, nein, ab. Von, den kindergarten von, Na, ce von dem Kindergarten ab. Von den Da, ce greșesc. Von dem Kindergarten ab. Exact, von dem Kindergarten ab. Ja? Ich hole mein Kind von dem Kindergarten ab. ab. Da. Și eu ridic mașina, aduc mașina. Ich hole das Auto ab. Genau, ich hole das Auto ab. ab. Și cum spun, eu vin la tine. Ich komme zu, dir. Ich komme zu dir, foarte bine. Și eu sosesc la tine, sosi se spune, se spune, uncommon. Also, ich komme dir an. Nu, tot tu. Exact. Ich komme zu dir an, asta înseamnă an. eu sosesc, nu vin, ci eu sosesc. Um, de la verbul ăsta uncommon, uncommon, avem uncunft. Uncunft. No, exact, care înseamnă sosire la tren, la, la, tren, la avion. No. Alea sunt uncunft. Și sosire vine de la uncommon. De la a sosi. No. Da. da. Good. An uncommon. Și la fel, uh, anul -i la urmă. Ia? No. Însă, dacă spun eu merg să uh, fac cumpărături Ich gehe Ich gehe zu einkaufen Nu, țu este între ele. Așa a als zis, ich gehe einkaufen. Genau, ich gehe einkaufen. Io ein Eu Eu merg să aduc, să ridic mașina. Ich gehe Auto abzuholen. Das Auto? Ich gehe das Auto abzuholen. Genau. Igie, auto, aptuholă. Eu merg uh, să uh, ridic mașina. Să ridic mașina. Da? Și întotdeauna când ai un verb din asta cu sigur o să rămână problema care verbe au particula asta detașabilă sau nu. Dar nu e atât de complicat. Astea sunt câteva, de exemplu, an, ab, ain, sunt particule care întotdeauna fug la final. Da? Am înțeles. Um, să mai luăm un, un verb cu particulă detașabilă. Eu, cum spui, eu deschid fereastra. Ich mache das auf. Exact. Și care e verbul? Ich mache. nu. nu au. Auf, nu. Nu? Uh, nu. A deschide. Nu. A deschide să spun. Exact. au este verbul. Exact, exact. Deci ich mache, ich mache das Fenster auf. Dacă lipsește auf de la urmă, nu transmiți mesajul. Nu. Îți voi că faci o fereastră. Nu, păi da, pot să spun ich mache das Fenster, das Fenster darum Dacă vrei Da, das, das Fenster. Das? ich mache das Fenster zu. Asta înseamnă conchizi. Tsu machen. Da. Și și verbul este zu, exact. Da. Deci ce asta merge? tu mărește? Mhm. Mm Și cum spui? Eu merg să deschid fereastra? Ich ge das Fenster zu aufmachen. Nein. Zu între ele. Așa, așa. ja ich ge zu. Na, ich ge das Fenster das Fenster aufzumachen. Foarte bine. Ich ge das Fenster aufzumachen. Ich Eu aufmachen. merg să deschid fereastra. Da? Probabil că ai mai auzit Auțumaha, Nápțu, Comă. Da, da, da, da, da, da, da nu, nu. Asta era, asta e explicația, că intră. Intre uh, uh, în ele. Intre ele, exact. Good. Ok. Și cum spui, uh, trenul merge la Berlin. Dețuc, FET, nach Berlin. Nu no, mai mult? Der Zug na Berlin. Um, da, dacă e der corect. Nu știu nu e corect. E corect. Dar nu, uh, nu merge. Tu, tu ai spus merge la Berlin. Merge până la Berlin. Eu, tu ai spus eu am spus merge până la Berlin? Nu, sau? tu ai spus merge la Berlin. Asa tu ai spus Merge până la Berlin. Exact, până. Și atunci der zug fährt bis zu Berlin. Da, dar fără, fără tu. Atunci, der zug fährt zu Berlin. Nu, fără tu. Cu bis, da. dar fără tu. <laughs> der zug fährt bis Berlin. Genau. Der zug fährt bis Berlin. Bis să la înseamnă până la. Probabil că ai auzit. Bis hier. Da, până aici. Da, da, da, da. Bis. Da? Der zug fährt Bis Berlin. Bis Berlin. Good. Și cum spui? i până uh, sâmbătă uh, vremea rămâne frumoasă. Bis amstag, Wetter blept, shun. Bis Samstag Verb, ver, ver, verb, verb. Bis amstag, shun. Nai? Blept. Schon. Genau, numai că veter trebuie să aibă și el articol, das WETER. Și atunci ai, bisamstag bleibt das weter schön. Genau, bisamstag bleibt das weter bis bleib Ok, bisamstag bleibt das weter schön. Și atunci, până sâmbătă, vremea rămâne frumoasă. V vremea rămâne frumoasă, exact. Good. Și cum spui um, eu um, sunt uh, aici. Ich bin da. Bun, și taxiul a mers până aici. Der Taxi. Das Taxi, ist, das Taxi. Also, das Taxi ist, ist hier gefahren. Genau, ist bis hier gefahren. Deci exact. bis, asta e sensul bis, până aici, până... Până aici, da. Și poate să fie și în sens de spațiu, adică până aici ca poziție, dar și în sens de timp, până sâmbătă, până da. luni, da? da. Good. Um, și cum zici, noi uh, mergem uh, în Austria? Wirken? Că nu, mergem cu mașina. Also wir fahren nach Ost nach Österreich. Genau, wir fahren nach Österreich. Noi mergem prin Ungaria in Austria. Wir fahren durch Ungarn nach Österreich. Genau, durch Ungarn nach Österreich. Foarte nach bine. Gut. Și cum spui? el dă o gaură. Er macht ein Loch. Ein Loch. I ah. vor e oare... fac o gaură. Da, tu ești o el face o gaură. Corect în nemțește este air er bord. Da? Că verbul este boren Ai auzit da. de boren? De aici da, vine da, mașina da. de fapt. Da, da. păi eu tot, îl tot destul de îl. folosești? Îl încurc, nu, îl încurc tot timpul când cer ceva împrumut. Când e Ausbauern, nu? aus uh, Auslaien, eu știam. Da, nu știu, la nu se zice mult Auspoa, deci tot timpul. Uh, tu, cu... tu, tu spui o combinație între ele. Da, da, nu știu. Trebuie să trebuie mai o mai dată pe, pe colega sau pe șeful, Good să Trebuie exact cum se zice, Lie, pe și pe engleză tot. Lai, nu? În englez și Borrow. Um, na, na, și cum deci încoată el dă o gaură. E machten bort Er bohrt ein Loch. Er bohrt ein Loch. Da, er bohrt ein Loch. Și el dă o gaură prin perete. Er bohrt ein Loch, ein Loch. Loch, loch, L O C H, loch. Loch. Er bohrt ein Loch durch die Wand. Este divand. Durh dervan? Nu, pentru că Durh nu era printre listaia de. Uh, mit. Da. Nu era cumit. Și atunci e Turh divan. Durh divan, pentru că Durh cere totdeauna acuzativul. Nu, am înțeles asta, n-am știut. Da? Dar trebuie să scriu. Da. Deci. Durh Bun. Deci încă o dată el dă o gaură prin perete? E a băut un loc dur divand. Dur divand, genau. good um, Și cum spui? Um, ea a fost salvată. Ea a fost salvată. zice la salvată. Da, uh, știu cum să spune uh, salvare? Um. Ambulanță. Retungswagen. Retung, da. Retungswagen. Deci retung înseamnă salvare. Verbul este retten. Retten înseamnă salva. Retten. retten. da? Și atunci cum ai spus? Ea a fost salvată. Ea a fost salvată. Zivar var re... gerettet geretet, Gheretet. Zivar gheretet. Good. Numai că aici mai avem o mică problemă. Îți aduce aminte cum am spus frigiderul este reparat? Da. Dercurschram. Când zici vird. Vird. Repariert. Vird repariert. Și ea este salvată. Și atunci ziviert. Gheretet. Gheretet. Zivir geretet, good. Zivir Geretet. Și ea a fost salvată. zi Geretet. Zivurdă Geretet. Păi să-l cunoșteai până acum? Eu prin zi virde, nu, eu nu, nu, o să fie nu, nu, Nu, nu, nu. Nu viurde, ci vu, u, vurdă. Vurdă. Viurde înseamnă aș face ceva, aș salva. Ich viurde esen, aș mânca. Și atunci zivurde. Zivu. Fără exact. Fără iu, ci u. de geretet. Zivurde ea a fost salvată. De da? Okay. Zivurde. zivurde. Și cum spui? Ea a fost salvată prin operație. Zivurde, de geretet. Uh -huh. Dur. Ia? Di operațion. Durh. E nau, Durh di, pentru că aici e tot acuzativul, da? Da, aici. De fapt, nu avem nu avem nimic. Nu avem un der Da. Îl avem pe Durh, care cere acuzativul, da? Acuzativul. Da? Durh di. Și atunci, zivurte, de, dur, Durh di operațion. Da, numai că Gheretet trebuie să fie la final. Și atunci zivurte... Vu, Vu, Vu. Zivurte... Fon di operatioon geretet. Fara Zivu fon. Zivur de durh di operațion. Durh di operațion, geretet. Geretet. Ea a fost salvată prin operație. Prin operație. Guuuud. durh geretet. Durh operatioon geretet. E clar până aici? În afară exact, de vurda da. ăla. Ăla e un pic mai complicat. Dar restul? Da, cu durh, e clar. E acuzativul deci, tot timpul. până acum avem două prepoziții care sunt mereu cu acuzativul. Bis și durh. Bis și durh. Da? Totdeauna uh, au acuzativul după ele. Da. Good. Um, o altă prepoziție care cere întotdeauna acuzativul este entlang. Entlang. Ai auzit de entlang până acum? Entlang da. înseamnă de-a lungul. Entlang. Da, am auzit. De-a lungul. De-a lungul străzii, de exemplu. Și cum spui... Uh, mașinile sunt parcate de-a lungul străzii. Da, autos sunt geparct? Nu, nu, nu. auto, oh. auto ca mai multe. Die autos sind, sind geparct uh -huh. entlang distrase. străzii. No, mal? Ah, nu sunt bine. Di autos sind geparct entlang distrase. Da, numai că avem două verbe. Sind și geparct. Da, și atunci „Die autos sind entlang die Straße geparkt”. Genau, „Die autos De sind entlang der Straße geparkt”. Da? Asta este forma corectă. De fapt, aproape corectă. Și mai corect ar fi, Și mai nemțește, E o o, o excepție al lui entlang asta se spune. Nu, în românește spunem enlang distrase, dar în nemțește spunem distrase entlang. Cum la urmă? Așa e ordinea. Nu spun de-a lungul străzii, ci strada de-a lungul. Distrase în <laughs> lang, zind di uh, das uh, oder die autos uh, gepard. gepard. Distrase în Dar nu-i chiar cea mai mare greșeală din lumea asta. E important <laughs> e să pui verbele corect. Da, da, da. Da? Și entlang. Entlang. Good. Și de-a lungul drumului sunt copaci. ti trase entlang? Nu, nu, nu de-a lungul străzii, de-a lungul drumului. Cum se zice la drum? Drum se spune weg. Der weg. Azo. Nu? Entlang der weg uh -huh. Sunt voime. Invers. De Denweg weg and lang De weg lang zing boime. Den boimele trebuie să aibă și el ceva. Da, trebuie să aibă și el ceva. Dar. Den, den boime, atunci ce să înțeleg că boime e masculin. Uh, nu. Uh, adică e masculin la singular, derbaud. Da, dacă nu. Acum cere acuzativul, îi den. Nu? Cere acuzativul, dar nu idem. Ok, atunci nu știu. E di la acuzativ. Den e la, la dativ. Ah, da. Nu? Ah, parcă bătut în cap. <laughs> da, pentru că la plural, plural e di. E di, exact. Di. Ja? Și atunci e... De, um, den den lang, de-a lungul cu drumului. Den wegentlang. Den, cu n. Den lang, sunt die boime. Uh -huh. Numai că... Când ne referim la ceva care stă în picioare sau stă înalt, spunem „șteen”. Șten. Șten de boeme. Ia, șten de boeme. De boime. Na? Good. stau copaci. Sunt copaci. Deci, asta este în lang, de-a lungul ceva. Da. Ia? Good. Um, și cum spui, acest cadou este pentru tine. Cadou, geschenk. Geschenk, das geschenk. Das geschenk ist für dich. Ist für dich. Genau. Deci für cere și el acuzativul. Für. Für. Ja? Das geschenk ist für dich. Das ist für dich. Gut. Și cum spui, cadoul este pentru prietena mea. Das geschenk ist für meine Freundin. Meine Freundin. Ja? ja? Meine Freundin. Good. Și cum spui noi uh, economisim pentru o ca casă, strângem bani? Wir sparen uh -huh. für ein Haus. Für ein Haus, foarte bine, für ein Haus, ja? ein Haus. Good. Um, și tatăl meu a semnat pentru mine. Mein vater hat für mich unterschrieben. Genau, hat für mich unterschrieben. Da. Für mich, Da. Yeah? Good. Și uh, petrecerea este planificată pentru sâmbătă. Petrecerea pe Germanii nu știu să se de party. Exact, așa de se spune. Așa. Și este de party. De party ist planiert. Plani uh, nein, geplant. Este plan pentru sambătă. Noi is mult? Da, este Zamstag. pentru Foarte bine. De partii ge, ja? este planificată, plănuită pentru sambătă. Sambătă. Plan. Plan. Plan. Plan. Plan. Plan. Plan. Plan. Gegen Real foarte bine, Ghegan, da. Ja? Și eu vin uh, pe la ora 6. Ich komme gegen 6 Uhr. 6 foarte bine. Ich komme gegen, ja? gegen ja. către ora 6, în jur de ora 6 Da. Ja? Good. Și eu uh, cumpăr un medicament pentru uh, durerile de cap. Ich kaufe eine medicament, eine, eine medicament, dar nu aine. Ein, das, das, das medicament, ein medicament. Ich kaufe ein medicament. Pentru durerile de cap. Aici este o, o excepție și voi un semn mare că probabil că medicamentul o să mai cumpere în viitor. Întotdeauna în germană când cumperi un medicament pentru dureri de gât, pentru de cap, pentru orice fel de dureri, ei spun gegen, gegen Kopfschmerzen. Da. Că de fapt cumperi medicamentul împotriva durerilor. Ei tu dacă spui fiur, înseamnă că ajuți durerile. <laughs> Înțelegi cum zic? Da da, da, da, da, Deci nu spui medicament "Fur Kopfschmerzen". Warum? Desdu be Kloft? Ia, gegen Kopfschmerzen, gegen Halsschmerzen. Kopf <laughs> Atunci scriu aici în lângă gegen. Când totdeauna când e cu dureri e gegen, ia? Și Desigur că farmacistul să înțeleagă la ce te referi, dar să înveți să să-l pui corect, știi? Nu trebuie să fim o slender de la o poștă. Da, da, da. <laughs> <laughs> Good. Deci gegen și ia? Și gegen ăsta cere și el uh, acuzativul. Nu mai acuzativul, nu al caz niciodată. Da? Bun. Uh, și apropo de medicamente, o paranteză. Uh, cum spui uh, uh, uh, uh, copilul uh, uh, suge? În sensul că suge lapte. Das Kind schluckt mich. Mm, Schlucken. Înseamnă a înghiți. a înghiți, nu a asuge din biberon. Ah, se, cazul se, la mine, dar Se spune zaugt zaugt. Zauct. Verbul este zaugăn. Da. A da? Da. Ăsta sigur îl asociezi cu uh, aspirator. Știi cum se Ai. spune aspirator? ștaub staub Ștaub-zauger.Și atunci staub de la praf și staub de E de care praf. suge praful, da? De acolo și vine. ștaub Da? Ca să, să asociezi cu ceva. zaugă-na a suge, ștaub aspiratorul, sugătorul de praf. Good. Dar, dacă tu iei de la farmacie un medicament din ăla care se suge, pastile din alea dropsuri, de tuse da, da, da, de orice. Da, da. Alea, strepsils. Alea, Strepsils. Alea, pe alea nu le zauct, ci lucen. ca, bomboanele, ca, ca bomboanele. Exact. Să nu spui că uh, uh, eu vreau medicament pentru tuse în dicmiocte de zaugă, da? Yeah? În românește avem același verb a și o pastilă și la țățăță, dar uh, ăla este lucen. Lucen. Da? da. Sumlucen, a, a suge pastilea. În sânghim un copil face zaugăn, dacă ia din biberon sau din, de la sân. Good. Lucen se mai zice și la bomboane pe băț, nu? Da, da, da. Deci, orice lingi cum ar veni, orice... Sau la bomboane pe băț se zice șleca. Șlecăr. Lecăr înseamnă... Nu, nu, nu, șlecăr, cu S. Nu știu dacă e corect, așa am tot auzit. Că al mic al meu, toată că mă duc e la magazin, vea numai bomboane pe băț. Păi uh, nu, știu, e, nu, e, nu e, există... E, există verbul șlecăn, da. Șlecăn uh, se folosește într-adevăr la acadelele alea pe băț, nu? Exact. Da, da, da, ciu, alea, e, alea, da, da. Alea aia. sunt șlecăn, exact. Sau la înghețata aici. pe băț. Ala e tot șlecăn. tot șlecăn. Șlecăn, da. Șlecăn. Am înțeles bine. Da, da, șlecăr. A, da, ăsta l-a învățat. Bine. Verbul. Văd da, copilul. Da, împrie toată ziua am zice se i cumpăr. Șlecăr, șlecăr? Șlecăr. Good. Ok. Următorul, următoarea prepoziție care cere întotdeauna acuzativul. Cum spui? Eu cumpăr o bere fără alcool. Ich kaufe ein Bier ohne Alkohol. Genau. Ich kaufe... Ein beer, one alcohol. Deci, one, ăsta cere întotdeauna acuzativul, da? Okay. Și cum spui, el este. Uh, nu, el a plecat în concediu fără soțalului. lui. urlau, chefan? Mmhmm. Sau Gegangen? Gefahren. Stop, stop, stop, stop, stop, stop. Acum e clar că mai urmează să mai spui ceva. Deci, ghefară nu-l pui aici. A, clar, îl pui erist, la sfârșit, erist, da. îl ții e minte e. și apoi uh, pui ce ai de pus. Er ist in urlaub ohne seine Frau gefahren. Noi, er ist Im urlaub in, in, in, in, in. In, in urlaub uh -huh. ohne seine Frau gefahren. Seine Frau gefahren. Ja? Oder er ist ohne seine Frau in urlaub, urlaub gefahren. Aici nu contează cum le pun, important să fie regulat. Genau. Ist să fie al doilea și gefar la urmă. Da. Și zainelea trebuie să fie Zaine nu trebuie să fie zainele. Nu, nu. Dacă era, el a plecat fără fratele lui în concediu. Și atunci era ist in urlaub, one bruder. Genau. Zainem bruder gefar. Genau. Dar nu este im urlaub, ci in urlaub. Erist, aici. Erist, Erist in urlaub. urlaub gefahren. Yeah? Good. Și... Uh, cam astea sunt uh, prepozițiile principale cu acuzativul. Mai este încă una. Um. Um. Um. Da? Asta umul ăla de la... Um, sex, um, ăla, exact. Ăla de acolo. Ala. Și se mai folosește și în jurul a ceva. În jurul, de exemplu, cum spui, pământul se învârte în jurul soarelui. Pământul? Deierde. Deierde. De de Faci un cerc? Christ, Christ, Christ De la Kraizen. Um, gegen, Fără gegen, că nu e împotriva asa, soarelui. Um, um? Nu știu. Nu știu cum se zice. Soare? Soare și zone. Zone. Deci... Pământul se învârte în jurul soarelui. De erde. Christ. Christ. Um. Um Um di zone. Um di zone. Um di zone. Um zone, da? să ți minte că și soarele și pământul ne s feminine. Pământul și soarele sunt feminine. Numai luna e masculină, e Dermond. Ok. Este exact invers ca la noi. Eu aș fi zis de erde, Christ, <laughs> gegen Di zone. Dar nu gegen, că nu e împotriva soarelui. Păi da, da. No. <laughs> e um. Um, Christ, di di er de um di zone. Genau. Di erde de um di zone. In în jurul zone. soarelui. Da? Jurul Și dacă spun um mai nenunter arm. Ce asta? Um mai nenunter arm. Partea de jos a mâinii. Antebrațul. Antebrațul, așa. În jurul antebrațului. Asta înseamnă um denunter arm. Dacă ai, de exemplu, un bandaj. Sau ceva, știi? Ok, asta asta e, e sensul e, um, jurul a ceva. Te da, faci, e, un, înțelegi? Da, de-aia și la... Deci, comem se extenuă. Înjur, da? Da. Da. Good. Am înțeles. Parcă se mai luminează un pic. Trebuie numai să mai fac exercitie. Deci, astea <laughs> sunt uh, principalele... Uh, Prepoziții pe care le avem cu acuzativul. Ai făcut o listuță acolo? Da, da, da. Deci avem dur, dur bis, bis, entlang, Foarte bine. Für, gegen, on Exact. Și astea sunt. Tot cam vreo 8-9 sunt, la fel ca și celelalte cu dativul. da? da. Bun. Și acum intervine partea grea. Okay. Prepoziții care sunt fie cu dativul, fie cu acuzativul. Ok, să fac lunga scriu. Deci, cum spui um, eu merg în oraș? Ich ge in der Stadt. In? In der Stadt. Good. Și cum spui eu sunt în oraș? Ich bin im Stadt. Nein, a, scrie a, asta pe o faie. Deci, eu merg în oraș. Ich gehe uh -huh. in der Stadt. Stadt. Așa. este di Stadt, ia? Ja? di Stadt. Und ich gehe in die Stadt. Ich gehe in die Stadt. In die Stadt. Și eu sunt în oraș. Ich bin in die Stadt. Deci aici avem prepoziția in. In. Inul da. in ăsta cere fie cazul dativ, fie cazul acuzativ, în funcție de situație. Dacă verbul semnifică o acțiune, dacă te duci în oraș, va cere cazul acuzativ. Ok. Dacă ești în oraș, deci ce ceva static, este cazul dativ. Așa, atunci ești bin in derștat. „Ich bin in, der Stadt. Ich bin in der Stadt, foarte bine. Oh. <coughs> Dar dacă te duci, este ei indistat. Ia? Așa, Și cum spui, uh, eu sunt în cameră? Ich bin in... Kammer Zimmer. Simăr, das Zimmer, das Zimmer. Ich bin in dem Zimmer. Ich bin in dem Zimmer, foarte bine. Și eu bin merg, eu vin în cameră. Eu vin în cameră. Ich komme in das Zimmer. Foarte bine. Ich komme in das Zimmer. Sau în loc de in das, spunem. Ins. Ins Zimmer. Ich komme in Zimmer. ți Zimmer. Da ich bin in Zimmer. Ich bin also, da. În loc de ich bin in dem ich bin in Zimmer ich bin im Zimmer in Zimmer good deci in să îți minte pic -mi scriu că asta e important de tare că tot timpul greșesc greșești aici și atunci pun in egal cand vin undeva nu Cand merg undeva când este o acțiune când vii când, când ieși când te duci când intri Este la acuzativ. Este acuzativ. Și atunci, tot in, când e ceva static, e dativ. Static. Ia? Yeah? Este dativ. Asta mi se pare destul de important. E foarte important. Că o mică greșeală, și deja am dat-o. Am dat-o rău. Good. Și cum spui? Eu pun um, farfuria pe masă. Pun, sincer, nu știu cum se spune. A, a pune, se spune legen. Ich lege. Ich lege. Mm -hmm. Farfurie. Das, das Teller. Der Teller. Der Teller. Der. Ich lege den Teller. Foarte bine. Den Teller. Auf. Den sau dem. Pai, în ce caz este farfurie? Ich lege acuzativ. Acuzativ, exact, exact. Că da, nu-i nu dau ceva farfuriei. Și atunci, ich lege den, tel den, den, no den, den, den Teller auf den Tisch. No, mal ich lege den Teller auf den Tisch. Genau, ich lege den Teller auf den Tisch. Numai că acum, a pune asta e tot o mișcare. e tot. Este tot acuzativ. Tot acuzativ. Deci atunci ai ich lege dentela. Ja. Ia? auf dastisch. Nein, ihr dertisch. Auf dentisch, tot așa. Ich lege dentela auf den tisch. Exact, amândouă de am cu den, da? Ich lege da. de denteller auf den Deci tisch. tisch. Deci am avut impresia că după auf Dativ. Nu, este dativul când farfuria stă pe masă. Da, pe bun, aici e regula asta. la Eu credeam că AUF, dar după aia m-am uitat unde mi-am scris prepozițiile care nu cu dativul și nu o ai scris. Deci, păi arăt. nu e, pentru că e o prepoziție dublă. E când da. cu dativul, când cu acuzativul. Și atunci avem și AUF. AUF, da, alături de IN. Si cum e farfuria stă pe masă. De tela steht auf den e, Nu, nu spunem da. steht, spunem liegt. Ligt auf den acum. Ja, Exact. Încă o dată. Der Teller liegt auf dem Tisch. Der Teller liegt auf dem Tisch. Tisch, stă da. pe masă. Da? da? Aici avem două verbe. Legen când pui și liegen când stă. Legen. Ok. Înțelegi la ce mă refer? Da. Sau legen. te legen sau mesegă ceva și liegen când deja stă. Când stă? Și costul covorul stă pe podea. Covorul e auf Teppich. Der Teppich. Das <laughs> ist richtig. Der Teppich liegt auf dem Boden. Noch einmal. Der Teppich liegt auf dem Boden. Der Teppich liegt auf dem auf dem Boden. Foarte bine. Și eu pun covorul pe podea. Ich ich lege DEN TEPIC AUF DEN BODEN Ich lege noch einmal den tepi. DEN TEPIC AUF DEN BODEN Foarte bine. Ich lege den tepich auf den Boden. Auf den Boden. Boden wie tot der. Der Boden. Der Boden, Und der tepich. <laughs> Guuuut. Auf, da? Ah. Și Si cum spui DULAPUL? Uh, stă la perete. Der Schrank liegt auf die Wand. Da. Nu, nu, nu că nu e, nu e auf, că nu stă... Noi spunem că stă uh, pe perete, dar de fapt el stă la perete. Da, am mai făcut asta, dar sincer am an, an, an, an. Și atunci, der Schrank liegt an der Wand. Nu, de sch der Schrank, der Schrank liegt an den Wand. scrie el ca să a, să vezi problema? Der Schrank, Schrank, foarte de, nu. Der Schrank, der Schrank, ja. liegt. Nu nu liegt, că liegt înseamnă că s-a culcat. steht, steht. steht an an Dervant. wand, nu? divand, Este standard. Atunci, an... Este andervant. Andervant. Că stă, nu? Da, și atunci dativ. Exact. Der Schrank steht andervand. Genau. Der Schrank steht andervant. E simplu, nu? Da. Când însă pui ceva, avem ștelăn. Stelă. Deci, eu pun dulacul la perete, pe perete. Ich, ich stelle uh -huh. der uh -huh. an. Îl pun. E o mișcare. An divan. Foarte bine. An divan. An divan. Ok? Da. Deci, recapitulând, avem două perechi de verbe. Avem verbul ligan și legăn. Când da. eu pun e elegant când pun ceva, Plat, o farfurie, un covor, da? Da. Dacă pun ceva în alt un dulap sau o sticlă, atunci avem stelen. Stelen. Și când obiectul respectiv stă acolo, avem stet, er stet. Stet. Legen, legen, stelen, stet. Numai că le-ai scris în crucișat cumva. Ligan este cu Steen so, st Nu, fi de Se scrie așa. Apune. A -pune. Apune. Și scrie înalt. obiect înalt. Stelen. Înalt. Obiect plat legăn legăn Obiect plat, legăn Legen. Asta. Asta. Și acum mai legen, nu? Asta. Obiect. În... A da, avem tot cu obiect înalt. Avem fiecare obiect, obiect înalt. Șteien, șteien. Șteien. Și obiect plat. Ligan. Și obiect. Plant. Ligăn. Da? Deci, da. o sticlă stet. Da. O farfurie, Ligt. Da, pe plata. Ok? Da. Un dulap e okay. de-aia stet. Andervant. Da, acum chiar am înțeles când am scris altceva. altă. Înțelegi? Că da. noi românește n-avem decât un singur cuvânt. Eu pun. Pun și sticla, pun și farfuria. Furia da. Și dacă tu spui Ich lege eine flashe auf den Tisch scrie asta. So ich lege eine flashe mm -hmm. Flashe auf auf den Tisch Nein, auf Kopfun Schatuntei so, auf den Tisch Auf den Tisch, foarte bine, auf den Tisch, auf den tisch. Ich lege eine Flasche auf den Tisch <fie> Cum se traduce asta? Ich lege, șatuntei eu pun o sticlă pe masă. Da, da, o pun. Da. A, legă, am zis că este pentru... Uh -huh. a... Aici e ștele. E ștele. Aine exact, foarte bine. Dar dacă totuși spui așa, ihlegă, da. nemți înțeleg că a, tu o pui o orizontal. Împulcată. Exact. Da. <laughs> Înțelegi? <laughs> înțeleg. Deci nu-i greșit să spui numai că trebuie să fie foarte clar la ce te referi. Bun, da, dar corect, îi stelle. Dacă da, pui așa. în picioare, stelle, da. dacă, de stelle. Dacă tu spui, îi legă un șrank, uh, înseamnă că înțeleg că îl pui orizontal. Da, da, da. da, da, da. atunci, îi stele un șrank auf die Wand, auf der Wand. Da? Ți-au da. amestecat toate în cap? Nu, acum le-am scris și nu, nu, nu, chiar nu. Deci, bun, mi-e greu până, până mi-intră în cap, că da, eu am germana mea de baltă care e greu să o scot afară, turează. Ideea de bază este să, să stăpânești cât de cât regulile da? cu da. prepozițiile astea. Așadar, până acum am stabilit pe alea cu, dativ, pe alea cu acuzativ și pastea duble am făcut doar două, auf și an și în 3. auf, in și mai care? auf, in și, și, an. și an, și an, ok, la scris, care se poate să fie duble? care se poate să fie duble, da? da, good, și săptămâna viitoare atunci continuăm cu celelalte prepoziții duble, da, da, uh -huh. good, ok. Um, pentru că mai avem puțin timp, vreau să uh, mai spun ceva. Um, okay. Apropo de verbele astea. Sau ai vreo întrebare de gramatică până acum? E ceva. Uh, nu, deocamdată e totul tot clar. Când am ceva, te întreb tot timpul atunci, ca după a Ok, da. Good. Um, cum spui, eu um, am. Uh, eu stau pe canapea. Ich ste auf den den Couch Couch The Couch Ich steh auf der Couch uh, auf die Couch Dacă spui ich ste înseamnă că stai în picioare. Asta să să tângi, îmi Ich liege <laughs> auf die Couch. Nu. No? Asta înseamnă că stai întins. I, dacă stai pe scaun este Ich ziță. Ich ziță, da. Nu? Da. Ich ziță auf die Couch. Ich ziță auf, die... auf die Couch. Nein. Auf der, couch, auf der couch. Dar de ce? Pentru că stai, nu te așezi. Ah. Ce întrebare proastă. Nu? Da, clar. Avem și verbul când te așezi. Eu mă așez pe canapea. Și atunci este ZETĂN. ZETĂN. ZETĂN cu V? Nu, cu S. Z. z ZETĂN. Exact. Deci este ZITĂN dacă stai și zețăn dacă te așezi. Am înțeles. ZETĂN. Am înțeles. Da? Numai că ăsta este reflexiv. IZETĂN MIH. Îmi mih. auf der Couch. Auf noch auf auf der Nu, auf no, auf die Couch. Auf die Deci, alături de perechea de verbe de mai sus, le adăugăm și pastea la a pune asta, și aici avem. A si se așeza. A mă așeza. Și atunci avem setin, nu? Zețen, se a te așeza? Sau zicem asta, asta așezat. Asta. Așezat. Egal zitin. Si zitin, ia? Da. Practic, e același, nu mai schimbăm une. Une, se, da. Zițăn și A da. Asta și a te așeza. Și da. dacă te așezi, folosești acuzativul, iar dacă stai, folosești dativul, că e static, nu? Da. Spune și numele. Good. Deci, încă o dată, cele trei perechi de verbe: steen când stă în, când pui un obiect înalt, da. ligăn și legăn când pui un obiect plat, zițăn și zețăn. Good. Bine. Atunci, cred că s-a mai așezat acolo o, o cărămiduță. Sper și eu. <laughs> Am vrut să te întreb: N-ai reușit să mai educi stres?